Vad <skratt> Och pratar du om du <skratt> Det är för förhåt vi. Nej, det är inte för hårt, bara kör på. <skratt> <inte> <skratt> Not where I can take it <skratt> uh, som du vet så jag precis kom hem från Barcelona i förgå, tror du Barcelona. Barcelona skitfin, det så alltså det är en stad för mig. Ah, skitfin, Och, ja, Barcelona, Och jag tänker, vad har ni detta med Det vi ska prata om ikväll. Jo min kära sambo hon hade i, för, i smyg gått igenom en butik åt mig. Oh. Hon hittade en sån här riktig nörbutik. Oh. Comic. Jag ska ta Comic fram, Place. Ta fram Comicerna. Comicoma. <laughs> Kom i koma. Kom i <laughs> Sen, album. Vi får kolla på min mobiltelefon, säg inte vilken det är, för vi får ändå inte betalt för det, vi gör reklam. Eh. Sonny. Sonny. Så Sonny. Joe Sonny. Buy it, buy it, buy. Nu så Sonny skyller oss en hel del pengar nu. <laughs> Aj, vad är det? Det är erotikmuseet. Erotikmuseet? Uh, jag var inte just det, men vi har också. Mm. Just det, Norma Comics eh, Jag tog en bild eh, ute på Man fick inte ha bilder inuti Norma, ja, Norma ja, Comics Det var väldigt fint, jag hoppas att alla ser De här bilderna <laughs> just nu ja, Jag tänker lägga upp på sidan sen då. Men det roliga är roligt att eh, den hade hon kollat upp Och eh, det fanns mm. såna här figurer och sånt Och eh, när jag kom in där inne Det var liksom att springa efter ett barn Som har typ av epilepsi och och lalalala, Jag är cirklar Och min långsamt efter <laughs> Men när vi kom ut därifrån då hittar jag Ninja Anime. Wow. En ännu butik Jämte. Så Och så gick vi vidare. Bara några typ 10 meter. hittar hittade vi Games Workshop också. Åh, wow. oh, gick vi med. Wow. Så att det var liksom... Jag alltså, var helt är så, Jag fick läsa det. Du sprang liksom i om du alltså, jag fick läsa hämta en och Jag kunde hur knappt andas. Självklart. Andas, andas. Samma sa <laughs> att jag fick lugna ner mig lite innan det skulle komma i byxorna. Annars kan du komma där. Men sen, annars eh, skulle det låta lite ovärdigt Vad är senare hette, var det lite konstigt. Eh, game finns ännu. I Barcelona. Ja, det var bara den nordiska delen tror jag de lade ner. Jag uh, uh, gick inte hela skiten konkurs. Nej, uh, faktiskt ingen aning. Jag vet inte riktigt, det är väl baserat från England? Uh, uh, ja, jag tror var det, det var den nordiska, nordiska avdelningen ja. som uh, puckade sig. Eller såldes eller något sånt. Uh. Uh, vi tänkte att vi skulle fråga dem i butiken hur det kom sig att de har överlevt. Och så, men då... Why are you alive? Why are you alive? You should be alive! <laughs> why, are, why aren't you dead? What?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 Ja, det är en alltså, och jag, köpte, för jag tänkte att jag hade tänkt att jag hade att jag hade tänkt att jag hade tänkt tre jag hade tänkt att jag hade tänkt att jag får man att bara strypa tänkt att jag att göra någonting. Det är liksom, får man lust att jag ja, jag köpte några tidningar. jag köpte tänkt för jag spänn när vi jag dit. tänkt att jag hade tänkt ja, liksom, uh, att jag köpte den här jag hade och uh, att med pack, tänkt uh, Chronicles oh, Jag har inte spelat Cineblade. jag köpte viss läge, Men jag har inte spelat den Har du det? Nej, ja, jag har det är Till vilken plattform? Uh, 3DS 3DS, ja. Nintendo Nintendo Nintendo, Nintendo. Nintendo. Ja, han har ju dött ju bossen Nintendo bossen. Ja precis. Aha, jag har kan stryka den nyheten jag tänkte ta upp så. Mm. <laughs> stryka. Ja, kan, kan gå in kan lite mer ta... på detalj. Uh, han låser sig. Ja. Han bara låser sig också uh, <laughs> slutade uh, han uh, <laughs> och uh, Nej fan respekt nu. <laughs> ja, farväl Mario. Eh far uh, är ni redo att kör igång här nu eller? Ja, ska vi se filmen först. Nej, jag tycker du ska göra presentationer. Ja, musik ja. och musik. Jag ska, nej, jag till mig ut lite så. Jag tycker <laughs> ah, okay. jag behöver musik. Jag tycker jag har en liten paus. Ah, lite okay, husmusik. Okej, mycket att ta kör. Go! Go! Go! Go. och vi är tillbaka igen och Jörgen dök upp igen, han dök inte upp sist, så, men jag äh, är glad att han är tillbaka igen. Och äh, som vanligt, äh, jag som är Togel och mitt emot mig har jag min lillebror Stefan Lindqvist. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Och äh, till mitt höger, <laughs> jag har så jävla mycket problem med vänster och höger, ja, Det Jag kan bara säga att han sitter i mitten mer <skrater> Jag sitter här. Ja, i, i, i, på hela kanten till höger fall. <skrater> Jag sitter på ena sidan så, av ett fullkantbråt. Jag är Turesson, med. välkommen tillbaka. <skrater> mm. uh, lite kort. Har du spelat någonting sen senast? Och vad Stefan? Eh <skrater> <risim why> <laughs> <hats> <laughs> kan se, det jag har spelat nu på det Finns det Elder Scrolls Online Som ni alla säkert känner till Har blivit en del spelande nu faktiskt jag Är du nöjd med det för jag har hört så mycket negativt ton <gum> det, det är väl ett spel som man Man kan inte spela tillräckligt mycket Om man säger så det känns tomt. De, ja, men alltså det är, det är ungefär som det, det är inte som alla andra, andra mmo spel där ute liksom. Det, det är någonting som som fattas i det. Jag vet inte riktigt vad det är för något. men det är det Du får prata lite närmare. mycket nu. Men... Okay, uh, perfekt. Alla hör med nu ja. Alla hör med nu ja. Var det för något? Jag har även testat uppdateringar till Final Fantasy XIV som man har känt igenom. Var det online- också onlinebaserat. De flesta som lyssnar på det här känns säkert till Final Fantasy 14. Nej, Inte jag. Nej, okay. Jag kommer ihåg senast för ett eller två år sedan jag spelade tror jag. Har jag uh, fel? Ja, jag spelar på dator. Ja, just det. Jag, du hade dator innan, ja. Ja, jag hade dator innan. Just det, han har sålt den, tror det är det, folk. Han har sålt den och vi tillbaka till konsolen igen. Jag ja. The lost chi child is back <laughs> Det där hörde jag Thank you, thank <laughs> you <para>. <laughs> <laughs> uh, Var du med för något? Jo, jag hade ett gäng kompsar övergår uh, uh -huh. Som uh, fick testa på Bland annat Bloodborne uh, oh, så, det är uh, Ja, det Väldigt snygga spelet Men väldigt, väldigt, väldigt svårt Vad säger du liksom Men han gillade det faktiskt Och uh, för det har faktiskt på att köpa det Jo oh fan, du är en kille tjej som gillar en utmaning. Uh, ja precis, han sa liksom det att det, är liksom det som var det roliga, det var utmaningar, det var inte för enkelt helt enkelt, det var, det var svårt. Ja, väldigt svårt Var han svårt, en, gammal eller ung? Uh, runt 30-årsåldern ja. ungefär. Nej, för jag bara tänkte att då spelen på 80-90-talet var ju bra mycket svårare. Ja, tänkte... det är sant. I exempelvis Nintendos gamla spelare som de är ju pisssvåra. Ja, allting, men då var man van vid det så jag tänkte om han var en sån äldre spelare som bara, hoho, -ho, det här är ju lite nostalgi det är svårt faktiskt. Ja, nej, jag tror fast han gillar utmaningar jag tänker. Och ett mm. spel ska liksom inte vara för enkelt och detta är inte för enkelt. Det är inte enkelt, det är inte advanced. Det är fucking hard. <laughs> It's hardcore. It's hardcore. <laughs> ha. e Jäger du då? har du lagt när du varit och spelat någonting eller bara... Uh, inget uh, direkt Vad uh, ska jag säga Jag har lagt ner så mycket tid på det Det har mest blivit återgång till uh, Turbaserad strategi, jag provade lite uh, Ja, det är det bara du sist uh, Endless Space heter det, det är Ett uh, 4X uh, Explore, Expand Exploit, Exterminate uh, Strategispel okay. Inom den genren Och det är ett av de senaste riktigt bra fyra x i rymden. Det finns inte så många för den är väldigt liten genre där. Äh, vad gör man gör detta då? Äh, har du spelat Civilization? Nej, men jag kan tänka mig det typ som Sim City. Eller? Ja väldigt mycket större skala. Det är typ man utvecklar planeter och tar över andra planeter och skjuter. <laughs> typ. Där man anfaller varandra med stora flottor med skepp och grejer och sånt där. Så det är ja, ett strategispel ja, helt enkelt. Är, är, är, jag tror jag har hört om detta. Är, är det, det man bygger upp och level upp sitt skepp hela tiden mer och mer? Nej, alltså skeppen kan gå upp i nivå men du kan bygga hur många skepp du vill egentligen. Det enda som den där din inkomst som sätter gränsen för hur många skepp du kan ha. Så okej. Okay. Det är ja, det strategiet ja managementspel kanske man kan säga. Det är lite svårt att förklara strategi strategis 4X om man inte har provat det med Civilization brukar de flesta prova och det som det är ju ett strategi det är ett 4X också. Så ja. är inte den, som det fast i större skala i rymden. Jag liksom jag har bara suttit vid balkongdörren och bara Luft och sen tryckt lite på en törnknappen knappen emellan på datorn. och sen var vänt mig mot balkongen. <går> Liggat, Luft! Just, ligga, så, jag lägger så det ihop med som en pinne där var. <håll> <håll> ja, typ, det var <håll> det <håll> jag att ta igen på bordet. Men egentligen bara har sett sådana här drinking <håll> birds. <Precis. håll> man kan bara sitta ute på det typaltalen. Liksom. <håll> <håll> <håll> ja, det, det är typ den anledningen det blev det spelet för att det var bekvämt, men så sitter vi i balkongen när jag kunde spela det vid datorn. <tryck> och så var det inte något att engagera sig, det var klickar lite mellanåt. Så är det ens vad du gjorde för något. Inte <tryck> alltid. <tryck> <tryck> det blir en överraskning där. Åh, oh, crap, det har jag uppdaterat fel saker här. Ja, <tryck> ah, jo, jag har liksom 2000 myggor med mig <tryck> Okej, okay, nu kommer en vet du borsta, liksom. Han har ett jätteskepp typ, och kan attackera mig på nån små myggor. Ah, jag har där mer. Ja, jag med mina små skepp. <tryck> Eh, själv eh, jag har varit iväg Men det har ju varit lite spelare innan dess Och eh, det har varit eh, Bayonetta 2 ja. eh, Typ hack and slash Rikt, Riktigt roligt spel eh, Sen har jag suttit med Destiny jag har jag suttit med igen Ja, expansionen? Eh, nej, inte expansionen Men liksom jag tänkte, eh, är mer av en sci-fi-nörd än fantasy-nörd så jag har suttit med och tycker det har varit jättekul att försöka level upp den här karaktären. Men vissa grejer kom in de liksom, oh, det är lite för tid att gå in här nu, så ska vi gå tillbaka igen. Jag har inte en chans. Men ja. skulle du inte lägga ner det eller sluta utveckla det, eller något sånt, nu? Det har inte tagit som däremot har jag om När de släppte spelet så sa att detta var ett tioårsprojekt. De skulle släppa DLC och uppdateringar i tio år till det. det. är faktiskt rätt bra, för då är det ju supportat länge. Fan, jag, jag kommer att 48 år gammal då. Oh, fan vad kul. Åh oh, man. Jävla pojkspooling. Jag just det, du är ett år äldre men jag har för mig. Ett år. Du är 38 nu va? 38 full 39. Ja. Just det, folk. Jag är 39. Fuck you, jag är 42. Haha, vi är äldre? <här> Kan, jag ska sitta med en här kub, eller sånt? rubisk kub. <laughs> Där är det Rage alltså. Någon som lägger till några spel på listan vad de gjort sen senast? <här> uh, nej, faktiskt inte. Netflix? <här> nej, det var ingen som hjälpt. <här> <här> Netflix sagt oss later. Det är what we, eh, nu senast har jag kommit mycket på Family uh -huh, okay. eh, för Jaha, okej. Okej. Oh, hur kul det. det har ingenting med spel att göra men som sci-fi-nörd, jag blev nyfiken på den här Star Wars scenen animerade inte den på Netflix. Det är Rebel någonting, nåting inte en sugerör. många sådana finns det? Ja, de menar jag menar Clone Wars eller? Clone Wars ja. ja. jag blev nyfiken på den så att ja. jag försökte hitta den på hemmakväll här i och har inte men så kolla på nätet och jag kan beställa första säsongen hittar hittade den för 69 kronor på hemmakvällen, fast fick beställa den då istället. Ja. Och den är, om ni tar en vanlig så oss och lägger till lite barnslighet, till exempel tratta på rumpan, skämt alltså. Ja, ja, okay. det är ju... lite, lite, lite sånt är det i det där, men annars är den helt okej. Okay. Så att jag beställer säsong två och tre efteråt. Ja, den har ju fått faktiskt, både av vuxna och barn som du säger. Alltså okej, okay, när no, de med vad att, eh, det, ska, det ska utspela sig mellan mellan film episod 2 och 3. Jag väntar filmerna. nu klonkrigen är ja det är 2 det är det var. Va? Ja, de ska det här ja. detta ser utspela sig mellan i fil, filmerna episod 2 och 3. Okay. Så, ja. så att eh, kan jag förlora de ser vill någon gång. Ja, men finns inte de på Netflix. Nej, den finns inte på Netflix. Den, den du ah. på, heter Star Wars Rebels någonting och ah. den, är, den, Aha, ja. den är Den ser riktigt barnslig ut. Den är lite barnslig, men den är uh, <laughs> så alltså, tråkig, den är tråkig mm. okay, den så enda på enda. är Okej, andra som flyger med lasersvärd och så då oh please, with the lightsabers. <laughs> <laughs> <laughs> men vi går vidare då och då kommer det en Ep- Episode... Avdelningen. Avdelningen, ja, där du pratar lite nyheter. Det, det, det, det, det, det, det, det, Ja, vi har våra e, e, ljuddesigners här. I det, för. E, det här kanske är gamla nyheter, men som det inte blev något avsnitt förra året. Förra, förra året, ja. <laughs> ah, shit, alltså. Det har vi faktiskt väldigt många andra. Time flies. Vart, ja, absolut. Vad tog tiden vägen? Ja, då Jag behöver en bok. Så var det Jag menar, förra veckan... E, för, för kan ja. bli det ingenting och, eh, så att det kommer till de gamla nyheter men kanske några nya fyrar. Mm. Eh, det då lite kategorier har så är det duktig faktiskt. Eh, Rockstar Games som sagt är gamla nyheter nu men eh, de ska göra en uppdatering till Xbox One och PS4 versionen. Och det är GTA att de nu kan eh, spela in och eh, göra en video editor. Så de, de släppte till PC innan bara. Okay. Man kan spela in hur de kör från olika kameravinklar och kan nästan typ göra en film av det ja, För Rockstar Games och gta står ute, hoppas ni spelade nu under helgen när det var dubbla XP på GTA. Wow! Dubbla <skratt> <XP>. <skratt> men det gäller bara den helgen. Ja. Uh, och sen då det är förbi detta, men jag tror det finns fortfarande fisk för jag vet inte, jag har inte varit online någonting ännu. Men de ska även släppa lös återigen Force of July, vapen och fordon under en begränsad tid. Det hade de förra gången också. Aha, okay. Under Force of July kunde man köpa så här amerikansk flagga direkt. Fyrverkerier, va? Och, och <skratt> sådana <skratt> grejer. Ja, så ah, just det. Ja. Sen ska de eventuellt också i den här sidan ska de släppa en ny radiokanal man kan ha i bilen. Och... Är alltså att jag bryr mig inte så mycket jag har stängt av musiken nu? Nej, jag vill ha häckas eros. <skratt> <skratt> det är enda du vill höra. <skratt> ja, det låter vi brukar lyssna på i jobbet där hela tiden. Ja, ja, <skratt> går, den går varmt här nu. <skratt> uh, vi går vidare till Nintendo. Och uh, vi kan ta den största. Satoru Iawata, han har dött ju. 55 år gammal. Och många undrar liksom, vem var han, det var han, vd för Nintendo. Jaha, okej. Okay. Big Chief. Mm. Mm. Och det kommer kom som chock För många för liksom, Han var ju på E3 senast då han, typ hoppade och skuttade och var jättepigg Ja jag visste han var igång och allting Så mm. jag vet inte ens om jag hade hört Att han var sjuk ens Jag, visste, jag trodde det var någon mm. som visste det Nej, okay, Jag hade en tumör i gallgången Var den nu mm. den sitter alltså, Grejen är ju den när de kör med Vissa behandlingar Då drar de ner kroppen till absolut Precis så den går på ja råkar man då få någon typ av förkylning eller bakterier eller något skit och ser det bara ah, punk Det är bara tre trilla med en gång när vi... Ja, mer eller mindre så att det är, de kan vara rätt farliga de där behandlingarna Det kan gå väldigt snabbt då, även om de är rätt krya från början mm. äh, Även om min respekt för den har sjunkit sedan de anser de är rätt giriga av sig <coughs> ja. så är det ändå tråkigt för den här personen då Satori Satori det var han som fick Nintendo börja komma upp igen. Ja. Det var så. ju på en nedgång ända sedan Nintendo 64. Var det bara neråt hela tiden. Okej. Okay. Han eller den veden som gick till kontor han hette. Eh, avgick och han tog över och han fick upp Nintendo på fötterna igen. Mm. Eh, med eh, Nintendo Wii, Nintendo Wii U och eh, de här alla bärbara 3DS. Okej. Okay. Eh, hans, hans bebisade. Eh, han blev 55 år gammal och då inte började i gargången så... Ja. Rest in peace. Rest in piece, ja. yep. eh, vi går vidare till Xbox. Här var en hel del. Eh, läste lite och jag så att när Xbox One blir bakåtkompatibelt Har du provat det nu? Eh, nej, jag har inte testat. Jag har många spelare. Ja. Okej. Okay. Eh, när den blir bakåtkompativet så blir Red Dead Redemption som blir mest nedladdat. Uh. Vilket inte förvånar mig. Fantastiskt spel. Ja, gäller det bara en nedladdning eller kan man köpa en gammal skiva och ploppa in i den och spela? eller Hur funkar den där? Uh, jag tror att du ska sätta in din gamla skiva, du har jag hemma. Det ska jag gå. Ja. Ja. Mm. För okay. att slippa köpa ännu en gång, för det har varit bara rent svinigt. Ja, eller ladda ner det eller sån, Om det är någon annan nedladdningsbar variant som man behöver. Men det går med skivan då också. Det går sk ska jag gå med skivan också. Ja, så ja. Om man jag har testat detta sen får jag göra. Men däremot vad det inte står och det undrar nu när det gäller bakkompatibelt, kan man spela online med 360-spel på Xbox One? Det det, det ingenting. Det beror nog faktiskt på om spel var onlinebaserade redan från början tror jag. Eh, no. alltså det var ju en story baserat ju. Ja. Först ju, så var det i kampanj. Och sen hade man som man kan spela online multiplayer varandra. Mm. Okay. men varandra. Min fråga är då, kan man spela till Red Dead Redemption och online på Xbox One. Alltså grejen är den har de bara servaren upp Och de har ju live uppe då borde det gå tycker jag. Alltså, ja, jag jag, jag, jag har ju skivaren hemma så man kan ju nästan ta hit på här mm. prova Ja men jag tror faktiskt det om spelet att det är online online redan från början. Så tror jag det ska gå. Jag är inte riktigt 100% på detta. Liksom. Jag tycker faktiskt att det borde gå. Ja. Ja, jag tycker med det. Jag håller mm. Jag håller med er. <laughs> ja, jag har inga kommentarer. <laughs> äh, Call of Duty Black Ops 3 får zombie-mode som vanligt. Och det är väl ingen ja. nyhet där direkt. Nej. Äh, och jag skyller dig en ursäkt. Du hade rätt. Okej. Okay, äh, det kommer g 4. Ja, oh, det kommer ett GSH. Så det var liksom ingen bara en remake på den första. Jo, det är med. Aha, okay. Så att vi hade båda rätt, men du, jag sa nej till att nej, det inte kommer en ny GSO, Det gör det. Det kommer en ny GSA 4. Ni hade båda rätt och ni hade också båda fel. Nej, alltså, jag hade rätt att det kommer en HD-remake på originalspelet. Jo, men ni hade ju fel också, båda. Nej, han hade rätt och jag hade fel, men jag hade rätt om en annan sak. <skratt> ja, exakt. Hade att, både du båda rätt och fel. Och fel. <skratt> <skratt> eh, så att, man har så sett lite triler på den fyran och. Eh, det var ganska mört i trädjen, så att jag inte ja, här... så det var bara en svart ruta och så står det GE så. Nej nej nej det var <laughs> du, du, du. två karaktärer som sprang med några stora rustningarna och ja här, och det var någon mm. i seklar, någon man med hans dotter tror jag det var. Det okej. Okay. Mm. Och båda hade, hade jättestora rustningar. Så så, mm. ja, så, mm. ja, så att <laughs> <laughs> så, när det här spelet ska, ska utspela sig, det vet jag inte för fyran är ju egentligen... Den är prequel så kommer ju Anne Ja, precis. Pre-prequel. Ja, prequel. Prequel. Det kommer GSW 1, 2 och 3 och sen Judgment. Och pre-prequel! -pre det ska vara dinosaurier som det är i alla spel nu. Zombie-dinosaurier vill vi ha, Geoffrey. Yes. Pre-sequel. <laughs> <laughs> så går vi vidare här. Ska vi köpa det för det är så Eh, jag ska ta och kolla in först eh, och se om det är något som ska Visst, jag tycker om det så spelen gör jag. Det... De är för roligare än de. Ja, oh ja, Jag som skulle ha mitt maraton skulle klara hela tvåan. Visst, det var i fel spel. Jag har spelat hela tiden. Det var ju... Ostjärna tre, hade du också på slutet. <laughs> jag, hade ost, jag klarade inte det. Och, för jag körde på hardcore gjorde jag, Det fanns visst tidigare night med efter. men Det får finnas gräns hur svårt det var. Det, för det blir det för svårt att bli bara förbannad. <laughs> <hör> <hör> <hör> uh, vi går vidare Just det, Bethesda och Xbox Har gjort en deal med varandra uh, Att uh, de som förhandsbokar Fallout 4 Kommer få en kod Där de kallar ner Fallout 3 gratis Wow Och det är liksom, liksom cares Ja, vad är poängen Uh, men, man, om du köper fyra men för ska spela tre. Eller? Exakt. kan vart fortsna denna heter det heter det Blipboy vad nu heter det så man kan koppla in sin mobil istället lägga sin mobil istället. Eh uh... Pippoy just, uh, just det, ja. Absolut, Kan jag mm. ger en gratis ställa som förbokar istället. Det hade varit det uh, tits. Då uh, går precis. du förboka på PC nu först då. Uh, ja, det ska det nog gå. Nu ska jag röra det. Här, då. Så du får hålla tre till gratis. eller? Ja Det skit. Jag har bara. så att det inte tar slut. Det på plötsligt med kopiorna. Eh, det tror jag inte. Det är... Jag tror alla har sedan Redemption har gjort alldeles för lite av dem. Nej. Så jag har då tänkte alla företag att vi ska inte göra samma misstag. Det gör de ändå? De är snåla. De vill inte trycka upp så många i början. Mm. Kanske det. Jag vet inte. Jag kan inte, jag kan inte den branschen så mycket. Med brukar alltid vara. Hur mycket var de ska trycka upp och så. Men precis som när de startar ett nytt MMO de är alltid för svåra att få servrar så att allt kraschar. Ja, det, är, det, är, det är så att de kollar hur mycket de behöver trycka i. De först tittar på hur många förhandsbokningar som finns. Finns det tre miljoner förhandsbokningar? Okej okay, då måste jag. de göra minst tre miljoner. Mm. Och sen kommer alla de där som inte förbokar men ändå köper det från första dag ett och kommer de se, plötsligt så har, tar de slut. Ja, så att, nej, jag ska ju förhandsboka eh, jag brukar förhandsboka. Eh, Ännu säger jag faktiskt nu att man, de de Att man ska inte förhandsboka nu längre helst nej. för man får nej. trasiga spel och... ja, det är det verkligen. Det är i princip beta spel de säljer nu. Nästan alfa varianten att det, liksom, det är så dåligt så att det, allting bara lappas upp med en massa plåster så kallas ja, det är Det, det har ja, i <hör> <hör> <hör> princip bara kommit till stadiet där de där den där de, där de funkar, när du kan spela det. Men sen så allt finslipandet och allting nej, det skiter de nu. Och det, det finns ju hur många sådana Så alltså är det så, så är det jävligt tråkigt men Det är det, jag det överallt jag allt också. nu. Eh, men att spelet ska liksom fungera inte, fläckfritt. Det vet jag inte riktigt om man kan säga att det ska fungera. Men... Så gott som fläckfritt. Eh, jag menar man, man som, betalar en tjänst, en vara, gör man. Ja. Så snackar vi ju här också. De är extremt buggiga alltid i deras spel i början. Men det är ju bara för att de är så stora och det är så många olika grejer man kan göra där. Det går liksom inte att testa allting från början om de inte ska hålla på i fem år innan. Ja oh, yeah. ja. Eh, jag kan inte minnas... Nu var det jättelänge sedan jag spelade förhållat tre spelare när det kom ut Splitten nytt. Då att prenumerera på sex månaders levels. så fick jag förhållat tre till när det kom ut. Okej. Okay. Så... De är ju annars extremt ökända för det betesta att deras spel är väldigt buggiga i början. Okej. Okay. Men det är ju som sagt att de har så... Det är så mycket man kan göra där och det går inte att hitta alla grejerna från början. Jag håller med <laughs> du kommer väl ihåg Skyrim då När man blir sparkad till månen Av en jätte Ja, jo, det kommer jag <laughs> Va? Ja, en jätte när man slår var det Bland de första, de flesta spelarna gjorde Det var att de sprang på en jätte precis i början och bara, Åh, jättefan, han ska jag slå Och så var splats och dödar han ändå Och när han dödade med klubban så var vad det var då flyger man upp jättehögt, rakt upp i månen, till månen typ. Man ser sig själv utifrån i tredjepersons perspektiv. Så Man rullar runt som en jävla ragdoll Och så bara, Wii! rakt upp i månen typ. Precis som i verkligheten. Ja, ja. Eh, Vi går vidare här. Och eh, detta läste jag idag faktiskt. Ja, det, det... regnar mammut där också. Va? det regnar mamma utan i Skåne också ibland. Ja just det. Jag det, ja, det, det tror det. jag vågar kolla nu du spelar det var liksom. Nej, sägs va. han var det. <skratt> But sorry I'm late for work. My work, my jobber står här att tugga. Jag har bara ett jobb. Du ska stå här att tugga. Och du kan inte ens sköta det. Du är för senat jobbet. Ja uppsås du. a shame of yourself. <laughs> <laughs> Vi går vidare till nästa punkt. Vi är inne på Xbox 14. Fortfarande. Och detta läste jag idag. Och det är det så att det ser ut som Japan nu ger upp Xbox. Okay. För jag har sålt så lite att de kommer inte visa den på Tokyo Game Show. Alltså är de uppe jo. i ett antal nu? Nej, jag tror inte de är. Jag tror de har sålt 200 200 enheter. Ja, ja då det är har de i hela Japan. Ja, de har ja, tagit sig upp precis på tresiffrigt år i så fall. Ja. Wow, wow. <skratt> alltså, <skratt> bara, oh, Men vad alltså, tror att det kan bero på? Alltså? För, eh, eh, är att Japan vill hålla sig till sina egna produkter? Eller? Mm, jag tror faktiskt väldigt mycket att de vill hålla sig till sina egna produkter. Eh. Alltså, jag har hört att det har jättemycket att göra med att den stora grejen i Japan det är handheld. Alltså det man håller i händerna och går runt med. Det är det som de flesta det spelar. Är det <laughs> ja, sådana grejer. Det är den absolut största marknaden där. Ja, det är faktiskt väldigt stort i Japan. Mm. Jag menar, det är liksom nästan större än konsolerna. Alltså, ja, den är de, större än konsolerna. Det, tror ja, jag. Det är liksom, alla kan liksom ta med den. Då de kan man sitta och spela precis vad som helst. Och är där liksom. Därför är den så väldigt populär i Japan. Ja, alltså, jag har sett sådana här bilder. Det sitter sådär, flera 20-30 stycken på ett tunnelbara och sitter alla med sådana här. Ja, de, de gör TDS det hemma också. Sånt där. Det är ju inte bara när de är iväg som vi västlänningar, utan de gör det hemma också sitter de med de här bärbara mycket. Ja, men det är just det liksom att de samlas liksom, några stycken största, eh, kör de mer eller mindre det, ett <skratt> lan. <skratt> alltså, sitter de liksom runt varandra runt ett bord, sitter de och spelar liksom. Eller alltså, kortspel och liknande sånt då. Eller? Ja, absolut. Mm, men, alltså, jag förstår förtjusningar att ha det på bussen eller tåget och sådana grejer, men alltså ser du hemma, då sitter de med min stora tv-spelare min men det är den skillnaden där i Japan tror jag. Jag tror det är därför Xbox inte klarade sig så bara. För mm. den är typ inte bärbar. Nej, jo, den är bärbar men... Är <laughs> ja, ja, och på den och en tv och spela på tunnelbanan. <laughs> så har Xbox någonting att tänka på? En bärbar konsol kanske? Mm. Mm. Mm. Det skulle inte få att det skulle komma. För det kommer till nästa till här och eh, jag vet inte om jag ska ta upp den här för det kommer göra EF-invirrade även om få lyssnare lyssna. Jag. jag hoppas vi är uppe i 50 snart igen. Mm. <laughs> Eh, xbox ska bli streamad på PC och eh, surftablets Och nu, nu menar vi att Jag har faktiskt inte någon att du. Jag, jag säkte att jag, jag, att jag kan spela xbox spel på en tablet. Jag streamar Jag har faktiskt inte annan utan eh, det får folk googla upp. Eh, googla folk. Jag har inget mer att säga om nu. Var... Lite till har du att säga. <laughs> Lite till kan du säga om det. Lite, en liten aning till. Lite till. Nej, jag, jag har ingen aning. Aning jag har inte en aning vad jag menar med det Vi går ner vidare till din plattform, PC. Ah. Eh, och det här, eh, Minecraft har sålt i 20 miljoner exemplar. Det är en fantastisk siffra, tycker jag. Det har det, det verkligen. Eh, däremot, eh, Batman Arkham Knight fick en så dålig start på försäljningen och detta förvånar att det är Warner Bros. Games och tog bort det från Steam för att laga spelet. Ja, det är det här vi pratade om innan, att de släppte mm. det för tidigt. Ja, innan... och det, är roligt, det är roligt att det är bara pc versionen mm. Klart, det är rätt svårt att skicka i mig till alla. Har du köpt ett av och skicka tillbaka till oss igen? Ja, men grejen är ju den att det ofta händer med PC det är för att det finns två miljarder olika PC-konfigureringar och får du att funka på de flesta av dem, det är jättesvårt. Ja, men tycker det är bra gjort att de plockar bort den helt och hållet från Steam för att laga det istället för att lägga ut uppdateringar? Ja, det tycker jag. För då visar det då att affärsen vi tar det här på allvar. För de flesta de sant. låter det vara uppe ändå och sen lagar det hand bara för att generera F får ska kunna köpa det fortfarande. Ja, precis. så att de tappar intresse på det är skit med eller mindre så kommer det ja. typ någon uppdatering som... Är äh, på några fixar. gig. <laughs> ja, några gig. Jag känner dig. Jag känner dig. Det tycker jag är bra att de plockar bort det. För att... <här> Och väljer de då att helt enkelt ta den ekonomiska smällen att inte kunna sälja då under den tiden förrän det är lagat. Så det är ja, bra. Precis. Ja, men det är bra genottag, tycker jag. Mm. Tycker ja, jag men är. Jo, ni har rätt. Det är faktiskt smart är liksom att tänka på fansen att de ska ha riktigt fungerande spel. Ja, precis. Och mm. det släppt en massa uppdateringar, som sagt. Ja. Eh, nästa till PC där. Eh, vi pratar om Skyrim innan. Mm. Den har, antingen får den eller har, ska den få en mod som är stort sett en expansion vid eh, namn The Forgotten City. Det visste jag inte. Skyrim. Skyrim, ja. Så håll eh, ögonen öppna för det är den, där det PC-spelare. Däremot har jag hört rykten om att det ska bli någon online-patch eller liknande. Det finns e en mod som e man fortfarande kan som man kan spela mer än en människa i den. Men det är ju extremt buggy, det är ju en mod. Det funkar ju inte bra. Jag har hört rykten som att det ska komma med så det ska bli multiplayer-versioner av det. That would be the Tits. Tits. <laughs> <laughs> <laughs> eh, vi går där. Sony. Och detta, detta överraskar inte mig men Sony dominerar i Europa försäljningsmässigt. Det är 70-19 procent spelarna spela eh, PlayStation-spelare. Inte förvånande alls. Nej ja. inte Jag Eftersom Xbox var sent till festen och så det sen de ska släppa en ny vita bandol där Borderlands 2 följer med wow. och detta det var så nu de det som fångade mina ögon i alla fall och jag, jag har inte läst så mycket nyheter idag gjorde inte men jag ska se här Microsoft har däremot i nyheten att i årets Minecraft så berättade Mojang att nästa uppgradering Minecraft Minecraft Windows 10 Edition kommer att vara gratis till de som redan har originalet. ja 10. Så att de bjuder på att spela. Mm. rätt schysst. Eh, sen sista här Nordic Games. Eh, här. Eh, jag fastnade lite av den. Kom så ska jag bara ihåg vad det var för någonting. Detta skrev skriva in när jag sträcker på semestern. Eh, Games har annonserat ett nytt öppen världrollspel i science science fantasy postapokalyptiskt universum. Med mm. bara att rulla av tungan. <laughs> science, science fantasy postapokalyptisk universum. Det låter som det där eh, rollspelet Shadow. Som heter ska det? Är eh, det ser ut som Fallout 2 ungefär nästan. Fallout eh, Gates ser det ut som. Nej, eh, jag har namnet här. Alex. Ska det heta? Spel ska innehålla, eller ett. Ton nya karaktärer. det finns ett gammalt liksom. Det... Det, det ska innehålla en mängd av action men också en del moraliska val där spelaren ska eh, ändra sin historia efter spelarens val. Det gillar vi. Eh, spel kommer till PC, Xbox och PlayStation 4 och jag ska hålla ögonen på det som det är ett science fantasy post tra universum. Ja, men det var det jag tänkte den sättningen. Det låter som den här. Jag har glömt vad det heter. Shadow någonting. Det är i alla fall Alvaro dvärgar och så är det steampunk ser det ut som en sån här halvslum i framtiden efter någon apokalyptisk och springer runt på lite mer lasergevär och sånt också och samtidigt magi. Men steampunk är alltid trevligt också tycker jag. Ja det är det. Det gillar jag. Mm, ska se. Jag ska bara pilla lite på mixen här så ser ser professionell ut med att... Hej det kittlade! Vad händer Hörru. Ja. Ja, ja, så jag vet inte vad det är. Så det var det nyheter där också. Uh, vet du vad vi ska börja för ha sån här vattenflaska här snart. Ja, jag känner det också. Vi <skratt> <Det> kan börja <bli, skratt> fixa liksom, nu bara här. Ehm Men det var här att berätta om nyheter och sånt och uh, vi kommer till temat. Ja, eller dagens film eller? Ja. Dagens film. Och eh, vi vill ha ett tema Och jag tänkte faktiskt skulle Börja med att ni ska få lyssna på ett klipp Ja Om det Vi eh, ska se här Kan få fram det, det Är det tysta? Jag, jag, jag, har på, jag har på det här hemma innan För jag tänkte att det skulle vara fel förberedat Så att jag är bort med massa tysta sekunder Och bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Det Så. var ett jätteintressant klipp här, vad, vad är det för musikgrupp? Jag gillar verkligen biten. Varför funkar inte det här med det Åh, oh, sånt, sånt här är alltid så pinsamt. Mm. <laughs> det är väl inte rätt sätt nu och mm. mm. Jag gör så här. Nu kanske löt lite oväsen här. Men jag gjorde det inte. Åh, oh, min öron! Åh, oh, vilket oväsen! Åh! Oh! Ja <laughs> <laughs> <skullig> <r> <skullig> <skullig> uh, just det Nu kommer jag hå. ska vi höja dem så... så tror jag det den knappen också Nej det hörs ingenting Vad är detta Det här var ganska tråkigt uh, Men är det är klart att ni kommer att höra Om jag sätter den mot mikrofonen ja. <skullig> <Yeah>. <skullig> Så vi kan ju köra där istället så nu lyssnar jag kommer att bli lite dåligt ljud här för jag får inte det här funka riktigt mix Jag hade provat innan och fick det att funka men nu funkar det inte av någon anledning. Så druten, oj nu är det lite oväsen. Jag tänkte att ni skulle få på hans senaste presentation han gjorde. Han kom här. Oh, an en dialect. And that was my third campaign now uh, after two failed after Indigo Go for Rampage three failed. And now Kickstarter failed too. And uh, basically my message is fuck yourself <laughs> because that is so <laughs> fucking absurd what retarded amateur idiots collecting money on that absurd website, you know. We get approached by people like Kickstarter Do it, do it. And you have hundreds of thousands of people contacting you to make a fast dime to say, I can push your uh, campaign and I get 10% of whatever you collect. And it's all fucking bullshit. And I will never do it in my life again for <coughs> crowdfunding is absolutely dead. Goodbye. And it looks like nobody gives a shit about Rampage 3. So maybe I shouldn't do it then. I have enough uh, money to play golf till I'm dead. And I was willing to do all of this as the campaigns for, to make any money. I want to do Rampage three because it is an important movie. But it looks like you're easier giving $600,000 if you make a movie about some retarded wizard in the forest. <laughs> <laughs> uh, whatever Marvel Avengers bullshit dirt. Uh, so goodbye and goodbye Hollywood. Detta var ett klipp eh, som hon berättade sedan, det är Överboll. Nähe. Som blev eh, typ alla på fart helvete för att ingen ville störa och göra hans filmer och eh, det är liksom Vad var det han snackade om? Rampage 3, vad tusen var för något? Alltså han hade tre olika tillfällen nu. Han hade eh, först gått ut på kickstarter. Volymen. hör du inte? Jo, det är högt. jag har är bättre. bättre Ja bättre. Du lika det? Jag lika att ta jag. Även en film och gick ut till kickstarter. Han behöver så mycket pengar och uh, liksom men han fick inte tag på dem. Rickade till plan b. Vi kan en annan film. Han gick ut ikukt kickstarter och så få pengar till det men ingen var inte av att ta det eller några få. Tänk om att vad tyska de om? Och så gick vi en tredje gång med en tredje film istället då. Och eh, så gick vi ihop till det, Men jag eh, inte heller ihop tillräckligt mycket. Och, eh, så. Att, eh, men idén kanske suger, tänkte han inte på det? <laughs> ja, och det är liksom... Min reaktion är detta, Det är liksom uv Det är liksom... Jag står och tänker, du säger att du behöver här pengar för att kunna göra en film. Och ingen vill dig, och sen säger du någonting som underflyktar att ah, det spelar ingen roll, jag har tillräckligt mycket pengar att kunna spela golf tills jag dör. Ja. Ah, men varför mm. Spenderar du inte pengar själv på dina filmprojekt, alltså inte att de brukar bli speciellt bra? Men... Ja det är bara den stora frågan var han egentligen ut av eh, de andra pengarna som man har fått in från de andra Kickstarter-projekten egentligen. Är det det som han använt till att köpa golfklubborna eller? <laughs> <laughs> nej men så alltså, jag vet inte hur han har fått upp pengar till sina andra film. Det, jag har inte en aning. Ja, det kan vara sådana här liksom, nej jag tänker inte ha för mina egna pengar. Jag kan inte i Tyskland riktigt men jag har för mig att de har sådana här typ man kan få pengar av staten. Ja, det var ju därför han började över Boll, för han fick eh, filmerna han gjorde, de sponsrade som betalades av staten. Det var därför han kunde börja göra de här, <här> kassan men väldigt underhållande filmerna. Mm. Så annars så hade han aldrig kunnat komma igång, men jag vet inte om de har kvar det i Tyskland fortfarande. Om De lagen. De tog bort efter hans filmer. <här> ja, jag undrar om det inte var något <här> sånt faktiskt att de gjorde det. Jag men liksom, sa du, du, du Vi får inte tillbaka pengarna. du ta ut och få ut av oss. Alltså, vi får inte tillbaka helt. Mm. <laughs> det. Mm. Så, men eh, lyssna kan jag varför jag spelar ut just klipp med Ubi Bolle. och Det är ju dagens film vi ska kolla på. Och det är poster. yes Yes! Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag har inte heller sett den, men jag, jag spelar spelet. Så det är därför jag säger yes! Mm. Jag, jag, har, jag har spelat spelet och jag har sett den. Och eh, vad jag tycker om den, det är... Får vi se efter... Så har vi efter fikat. Fin, ja. <laughs> vi har en fika. Vi har filmfika. filmfika. filmfika. <laughs> Så att vi återkommer efter att vi sett Postal. Yes. Ah, ja. Vi är tillbaka nu efter att ha sett filmen Postal. Efter, baserat på spelet mm. Postal. Och <laughs> sinnesintryck kan jag ju säga, det var liksom... <laughs> jag kan börja med handlingen först, handlar om, vad, vad, vad heter han? Är han? Äh, vem? Huvudkaraktären, vad heter han? Postal Dude, Postal det är den man får reda på, precis som i ja, spelen. Han, jag tänker att han har typ sin värsta dag i sitt liv och mm. eh, se på att han får reda på att hans fru är otrogen, eh, han söker ett jobb där chefen är ett rent assel och han får inte jobbet. Ja, ställer de mest löjligaste frågorna. Liksom. Det är, <laughs> eh, <laughs> vad är det för skillnad på, på en anka? Och och, och, och, och? och vadå? <laughs> <laughs> liksom. uh, och, och, uh, när han kommer på sin fru vara med hyresvärden. Alla. <laughs> ja, med annat, med. ja. ja med Så med. får han nog av det här stället eh, Paradise, som det kallas ju. En liten småstadshåla i USA. Ja. Trailerpark a, a trailer Trailerpark, ja. Yeah. <laughs> <Yeah, it's> community. <laughs> <laughs> så han går till sin farbror som är en eh, och Självklart, bara för en sak och det är pengar och kvinnor ser ut som... Ja, och röka på för det gör de <laughs> konstant. <laughs> <laughs> och de kom på den här idén att de måste ha... på Han är skyldig skatteverket IRS. Pengar, en miljon någonting. Och han måste ha pengar fort och de får reda på de här Eh, ja, och han post, Postal dude han hänger på bara för att han har fått noga där så behöver pengar för att sticka därifrån. Ja, just det. Så att, eh, han går till Sifarbo och de slår upp planen att de ska skära de här dockorna som finns väldigt få av på grund av ett Quotchy, de, doll. Och ser ut som crotchie också. Ja, man tänker Crotch. <laughs> <laughs> att de ska sno dem här för de kan säljas upp till var 2000 dollar per styck. Eller var 4000 dollar? 4000 dollar per styck. Och 2000 lådor som har överlevt eh, efter fartyget som sjönk faktiskt. Ja, med de flesta är... dockorna. Och... Ja, Anna, ja. De flesta dockorna är ju i, i alla fall. <laughs> men men inga besäckningsmedlemmar. Inga besäckningsmedlemmar. <laughs> <laughs> <laughs> um, så. så det var det, eh, hela filmen. De ska, de ska skäla detta. Och, um, men hela filmen är ju bara ett enda stort slag under bältet på allt och alla. Alltså, allting det känns ut som att Uwe Bolldump, som har gjort den han bara samlat ihop alla mest de mest offensiva skämten han kan tänka sig. Som bara slängar in dem lite slumpmässigt här och där i filmen. Bara, ah, nu har vi inte haft något fult skämt på ett tag. Ah, då måste vi slänga in något skämt här. Liksom, varken det passar eller inte. Nej, precis. Det. Om det är sexistiskt rasistiskt, eller rasistiskt. Det spelar ingen roll vad... Och eh, alltså hela filmen är ju ut, Utanför Hollywoods ramar De har ju viss begräns Vad man får göra i filmen och inte göra Inte svära, inte sex, inte skjuta i lungor ja. Och allt möjligt ja, sånt. Allt detta har den här filmen Så att det är liksom det, Bara bara ett stort överdrivet spårat ur. Jag tänkte fast det var vanligt. Man fick lite slump av traumafilmar faktiskt. Fast det, en traumafilm ja. med, med en budget. Ja, Jag skulle säga att den så bättre ut än en trauma. Ja, men, det, var, det var precis som. Mm. Den har typ typiska liksom ja. Sex, nästan till nakna kvinnor. Liksom, överdrivet våld i massor. Liksom. Mm. Det är... Väldigt konstiga människor. Ja. Kan jag säga, ni säga det som inte vet det är Trauma, trauma är ett filmbolag. Min, mycket mindre filmbolag ett mycket mindre filmbolag <laughs> som äh, äh, anses ska vara Hollywoods fiender nummer ett äh, mer Där, mindre. för de gör filmer med mycket lägre budget och äh, alltid mycket våldsammare snuskigare ja, råare råare ja, råa. alltså det är så, ja. Hur man är liksom utöver det vanliga om man säger så och sen mm. trauma, de är ju också kända för att ta typ gamla 50-tal skräckfilmer kan man säga. Ja. Sen gör de det i en ny version fast med bara en bråkdel av budgeten de hade från början. Det var ungefär liksom det plus de mest kassasgård som finns med. <skratt> <i den här. skratt> Utom George Clooney. <skratt> ja, Utom George Clooney. Ja. <skratt> ja, George Clooney var det mest skåmar. Ja, han var ja, med jaman. i Killito Medos. Ja två var det vad två. <laughs> men killen killen som är så, men i Trumma Trumma, hur ja, tror man skäpptes? Det är i Trumma. Ja, det är sant. För jag jag, jag, jag har det att jag han, hade var den med, den. han var med. Han var med i en väldigt det var en B-film han var med. Uh, jag har den här med. Jag ska faktiskt kolla upp om det var en Trummarulle. Jag tar undersökte uh, kan ta jag. Det är en väldigt ung George Clooney iden. Det är väldigt som en pizzabagare. Världens <laughs> sämsta Just det. <laughs> De fick inte ha Tomasos länge. Nej just det. Ja. Så var det. Mm. Man kan ju säga som så här också att man relaterar filmen med spelet. Att I spelet, ger egentligen en två val. Hela spelet går ut på detta. Att du kan göra det på det rätta korrekta lagliga sättet men allting konspirerar för att det ska vara så jävla jobbigt att ta så lång tid som möjligt för det att göra det. Det blir väl som verkligheten ju. Ja visst, och jag visste, sen den andra sättet du kan göra det på det är liksom bara säga, ja ah, nu jag i det här att ta fram ett hagelivar och skjuta ihjäl alla i kön framför en typ. Det är för alla som är som trötta på verkligheten. Någonting som, som alla skulle vilja göra i verkligheten. Ja, det är helt enkelt. Inne. Det är helt enkelt. Inne så hade alla haft en magnum med någonting i ryggsäcken. <laughs> eller handväskan så. Nå fan hade folk börjat skjuta då. Det, det är det spelet är helt enkelt. Och filmen är lite åt det hållet också för att den gör allt så jävligt du bara kan för den här killen. Ja, ja. Ända tills han helt enkelt snaps. Ja, någonting bara slinter till. Alltså. Och det är ja. inte så gäller kostigt för det han får gå igenom. Nej, han ja, får nog och alltihop. Han får nog och den här jävla skiten. Byn, äh, ja, jag Vad ska jag kalla det för? Liksom en liten trailerpark. Trailerpark med ja. några affärer. och, och. Ja, typ. <laughs> <laughs> eh, och Huvud själv dyker upp i filmen. Ja, ja absolut. Som Men, sig själv. Pedofil. Som pedofil <laughs> och eh, att säga <laughs> att eh, han berättar om sina filmer att, eh, att det ryktas att hans filmer ska utav av eh, naziguld och han säger att det är sant. Ja, självklart. <laughs> Men eh, sagt, det där är bara en film så att om om det själva filmen är baserad på själva det är verkligheten. Det, det, är, det vet vi inte. Det får bli osökt. <laughs> Och, eh, vad skulle du säga? Jag har ju testat spelet i min pola. hade det. Jag tror det var Postal 2. 2 mm, när jag har kört också. Ja. Och, eh, jag ska säga, spelet i sig eh, jag tycker det var kul de första 10 minuterna. Tycker kul. Och sen var det liksom att det var mest bara repetera saker som man kunde göra. Det exempel, jag, jag hade ju som tradition exempel, var det som vi gick fram till någon som först sparkade till personen och då blev det förbannad och tog fram skiffen vilket inte var med i filmen. ingen gick en men. Nej det var det faktiskt inte. Den använde man en hel del. Ja, och eh, bankar till en här kille som är den förbannad så mig och pissar på honom. Ja. det tycker jag var ganska kul och det är i uteslutet från film också han pissar aldrig på någon det roligaste av allt var ju att i spelet så får man ju drypa sen så man pissar herpes eller något på dem och så blir de och blir skadade mm. och sen, ja det också det finns en liten delhandling i spelet om att, om virus i det här fallet anthrax kan man få okay. avhugget kohuvud tror jag det så kan man gå ut och slå det på folk så de får anthrax och dör i spelet. Däremot så har de flyttat över det i filmen till att nu helt plötsligt så är de här dockorna de jagar Där i visade det sig att det finns ett fågelvirus. Ja just det. Ja. Som ska användas för att förinta hela världen. det är ju ett saker som är det. Just det. Den ena har liksom en sida att tänka förinta hela förbaskade världen. Ja det är han Daves äh, sekt. rådgivare eller vad nu var för mm. något. Ja en just det. Annan, En annan var liksom bara att ta död på USA. Ja, de har fått med Bin Laden. Där också körde det en massa ljud och alla Så alltså, hela filmen är fylld med sådana här saker. Alltså, att Bin Laden och George Bush skulle vara lite hemlisk kompisar egentligen. I can't quit you. <laughs> Så, och, nu vi gör, det är det andra gången vi gör sån här recension bara ja en film är ska... <hör> alltså. <hör> <hör> <hör> <hör> uh, Om jag får säga, uh, vad tyckte du Stefan om filmen? Uh, jag vet inte riktigt vad det förväntade mig så länge jag inte spelade spelet. Jag har bara hört talas om det spel så jag visste inte riktigt hur man skulle kunna göra en film av det här spelet om man säger så. Nej alltså det är inte mycket till handling i spelet Så att eh... alltså, Grejen är den om man nu Om man skulle göra en film av spelet Då skulle man egentligen ta alla såna här eh, eh, Vad ska man säga vigilante-filmer, Det är helt enkelt en före detta polis Som har fått nog att rensa upp han brotts brottsligheten typ. Så ja. att det konceptet Då hade det funkat jättebra Fast man gör om det då till en kille Som bara fått nog av all skit som är i vägen Ja, det kanske inte blir lika mycket humor om man gjort en polis som bara ens upp, om man säger så. Nej, men jag menar, den typen, den ah, handlingen skulle man kunna kopierat och gjort en post av filmen. Ja, det hade gått. Ja, men... det, det men, ju, men, är det, ju, är det, ju, det är inte det egentligen? Nej. Men, det är ju Uwe Boll, det här, så att liksom... <laughs> det han hittar på själv. Mm. Han tar namnet, sen hittar han på vilt. <laughs> ja. eh, vad som är typiskt Uwe Boll också, är att man kan hitta så filmfilmer Och jag hittade nu som först ett filmfilm han gjorde. Uh -huh. Och... Eh, jag har skitsamma om att spoila filmen för den har några år på nacken nu. Mm. Och det är ju att eh, när de gömmer sig vid husvagnen där nere och eh, hans fru ligger med både poliserna ju. Ja. <laughs> och, eh, och därefter när de slutar, då slutar ju husvagnen gunga, ja. gör de. Mm. Och jag tror det är någon gång när han står och pratar om någonting så står husvagn och gunga igen. Och, poliser, och poliserna är utanför. Det är precis så de som står de har ju jobb att stå, bara stå så här och rucka och saker. Ja, de behöver inte säga till de måste sluta. De att sluta. sluta. Sluta med <laughs> det alltså. Det, det är så att det är... Ja, visst länge vi om vad de gör i ingången där ju. <laughs> Nej, nah, man ser dem som man ser. Ja, de tänker. Och sen vad var det mer? Alltså... Alltså, filmen är ju så lågt under bältet att många skulle avsky filmen. filmen. Ja, vet själv, jag. självklart. Men jag gör, gör inte det för, för det är så over the top, alltså, allting. Det är så överdrivet så att man kan inte ta det seriöst. Nej, färd, Så det... Alltså, det, det känns inte ut som att han kritiserar någonting. Det känns ut som att han bara slänger upp det utan någon mening bakom. Och det är svårt att ta åt sig då. Han vill bara reta upp folk. Ja visst, ja, det, men det känns mm. inte allvarligt menat ut så det Nej. fastnar inte, det rinner av en. Ja, ja. Alltså exempel som vi nämnde innan var det här exempel eh, stereotypiska rasistiska skämt drar han upp om exempel judig ja, guld grejer. och sådana grejer bland annat ja. jihad grej eh, skämt. Betala med guldtänder och sånt där. Ja, precis. <laughs> eh, och eh, sen har Ja, nu svann det i huvudet nu. Mm. Just det också med, utanför hårdgångsramar det är det här att man får se när barn skjuts. En massa barn. En massa barn. Jag fast alltså det var en, nästan en nästan till. Alltså just den scenen. Det var ju bara barn. Ja, det var ju bara barn i den scenen. <laughs> ja, det, det, det var det som var poängen. Och, och det var bara är. barn som träffades. Ja, precis. <laughs> <laughs> Utom huvudboll som du skjuter i ja, kvotkyddockarstället. Ja, just det Ja. <laughs> Mm. Och, och visserligen är det lite sexy i den, men det brukar vara sådana ja. scener. Det var väldigt minimalt, om man säger så. Det var verkligen minimalt. Det var jag synd det var väldigt hett, men. Äh... Ja, men ah, det, ja. Det, det är så kallade det är nästan fakear alltså, det det var ja, det är klart det är fake, det är bara film. Ja ja men det är just ja. liksom ja, det är inte den dokumentär. Ja det, det är typiskt trauma nivåer när man säger ja, så. Trauma -nivå, ja trauma nivåer. Så att alla som ser trauma och sånt liksom det står ungefär vilken eh, nivå det ligger på ungefär. Ja. Stefan, har du rekommenderat filmen till någon? Uh, för alla som har otroligt sjukhumor tar det seriöst. Jag uh, otroligt sjukhumor och tar det seriöst. Uh, inte tar det så seriöst. Jag tar det seriöst. Det blir, <laughs> här tar vi vår sjuka humor <laughs> seriöst. <laughs> <laughs> Nej, men inte tar det seriöst liksom med glimten i ögonen om man säger så. Ja, det är liksom ögonen. Ja, efter ett sexpack öl möjligen. För <laughs> att... <laughs> Då kan man titta på den om man har väldigt tråkigt också. Sen, ja, det är ingen bra film, är det inte? Uh, den är underhållande bitvis, men jag uh, vet inte den, ska man se någon, den typen av film, då tycker jag att man ska se gamla, hedliga Hot Shots 2 eller någonting sånt där. Jag fick de känslan lite där de skötte. Det, det är ungefär ja. samma humor exakt. Det är bara det att den är mycket sämre och mer plumpjord Och mer. Uh, Mindre budget. Ja. Jag tror du har mer så, bugger ja. än Hot shots. Ja, jag tror också det. Ja, ja, men det är inte gjort med... Eh, Hotshots de är ju jätteduktiga för de får in dem precis som de passar bra. Skämten, de passar in just där de är där det händer. Ja. Det, det har han missat Uwe Boll bara för att han är ju faktiskt ingen bra filmskapare. Nej, han bara, ja, jag tar bara kasta upp någonting och så får det bli vad fan du vill typ. Ja, typ han mixar ihop lite olika grejer som inte riktigt passar ihop så... Jag ska säga han sitter och skriver. Äh, jag måste inte skämt där. Ja, ja. ja, faktiskt. Då har jag har inte haft ett skämt på 20 sekunder. måste vi ha någonting. Så. Jag fick inte den känslan. Och jag ska faktiskt erkänna att jag gillar filmen. Okay. Alltså, detta, är, detta, är, är det. eh, detta är en uv Jag gillar. Och det är kanske inte många som säger det. Och det är för att eh, ett, det är min typ av humor i Det är så över tapp med allting alltså det är så överdrivet så Stefan sa. man, man kan inte ta det seriöst eller liksom det gör folk förbannade jag kanske tycker om att folk blir förbannade ja, men det, men det är ju liksom det är lite den där blandning typ eh äh, sarkast humor Ja, Park, äh, menar, äh, family guy. Family guy också, ja sarkoper medna femliga femliga också de har väldigt mycket så jag det jag och Mm. Ja, men det... eller mindre kan jag säga, liksom. det är en sån här, det här man kan ta den såhär men man bara sitter och grävar ja. alltså, överboll har jag ingenting emot jag tycker han är väldigt underhållande filmer ta en sån här som Blood Rain den är väldigt underhållande i all sin dålighet jag har, det. har du inte det? Nej. Den är jag om det? och sen Far Cry också den är också riktigt underhållande den har jag ja, den är också riktigt bra som en här tyckte jag han gav sig på någonting som han inte kunde göra riktigt underhållande. Det var bara att han tog en skämt slängde dem på filmduken. Ja, det och det är just när Jag liksom, fick inte ihop eh, det. Okej, okay, här ser vi då själva spelet. Då liksom, och hur ska jag kunna göra ett manus på en och en halv timme på det här spelet? Ja, ett spel där det handlar egentligen om att du ska köpa mjölk. Tre saker vad man skulle göra. Alltså. För mig är det tre huvudgrejer. Ja. Det är liksom typ, köpa mjölk, hämta sitt socialbidrag och sen får man en lista där man ska få tio skrift eller något sånt också. Ja, sen... Okej, okay. hur gör jag en intressant actionfilm av det här? Ja, alltså det är, jag måste säga i <laughs> jag lyfter faktiskt hatten av för att, han, att han vågade ta just det spelet och alla spel och försöka göra en film. Det är nog fan inte lätt. Nej, precis. Ja, Då får man ju tänka att han är ju faktiskt från Tyskland. Det är I USA det är det svårt att göra sådana filmer. I många andra länder så är det inte sånt motstånd mot den här typen av filmer. Jag vet inte, den är nu troligtvis inspelad i USA. Ja, men det är... nej, vänta, nej, jag har fel. Jag, jag kollade i eh, Kanada, tror jag, den här inspelar. Ja, de tillåter allt. Annars så brukar de ju alltid spela in det i gamla Jugoslavien. De länderna är ju väldigt populära att spela in filmer i nu. Och Rumänien och Bulgarien. Det är billigt där nu väl. Ja, det är det. Och de har bra miljöer att spela in i tydligen. Det är nämligen skålspel. känner igen några. Jag har faktiskt helt talat att det är nog polisen känner igen... Jag, ska se jag, kan jag kände igen två. Det var en svart polis. Han kände jag igen. Jag vet inte vad jag har sett han ifrån. Han har varit med en hel del. Och sen, naturligtvis, huvudrollsinnehavaren. Han kände jag igen. Med. Han kände inte igen honom. Och det gör det Men Jag kan inte placera honom. Jag misstänker att han är någon sån här som har gjort många engelska filmer. Jag tror det är därifrån okay. jag sett honom. Jag är inte säker. Jag kände igen de två i alla fall. Stefan kände igen den andra polisen där så att vi, ja, vi precis, båda han, poliserna. har ju haft lite små roller bland annat Gladiator har jag sett honom och eh, Universal Soldier. Mm. Ja, jag känner igen honom också när du säger Universal Soldier, då kommer jag ihåg han men... med. Ja, precis. Här ska vi se casts. Uh, dude heter Kassian mm. huvudrollen. Okay, eh, <laughs> ja, <men laughs> det är lite som The Dude i uh, uh, The, Dude. The Big Lebowski. Uh, okay. okay. spelar han spelas av Jack Ward, heter han. Eh, och hans eh, uncle, Uncle Dave, spelas av Dave Foley. Eh, hans rådgivare då han så bycker med religiösa i huvudet, liknande. Ja. spelar så Chris Coppola där det, eh, det var face i kaféet va? måste det vara va? um, borde det vara? jag tror inte det var någon av eh, sekttjejerna nej för det de hade typ biroll ja mer mm. har ja, med mina Tone eh, har vi här jag bara fortsätter JK Simmons, då han stod predikade utanför hans affär ja. att ingenting var sant ja just det, han, han, <laughs> just det han känner jag också igen ja, det gör uh, inte, jag vet inte jag uh, kan inte komma på, jag kan ta det lite snabbt här vad han har varit med. G known for, kan ju kolla Jack Sackward också vad han var med. Whiplash, uh, Spiderman. Spiderman ja. var med som... Ja, okay. nu är det uh, uh, ja redaktören va? Uh, ja, precis. Ja, där var det han där. Ja, ja, ja. Fast nu hade han inget hår på huvudet då. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, precis. Uh, en av polisen, uh, Ralph Moore Ja, ja Ralph Moore så han om som spelar Minimi, denna heter Verne Troyer, heter han. Han såg exakt ut som Minimi. Ja, jag tyckte också det. Men vet du vad, vi ska läsa det en gång för alla. För mig. jag tycker han känns väldigt bekant. Du hade fan rätt, han är med i Austin Powers. Det är han. Det är han. För jag tycker jag känner igen efternamnet på honom. Vad han hette i det vet du. Men efternamnet visste jag började någonting på Tror Troyer. Burn Vern, Vern Troyer. Verne okay. Vern Tiny. Eh, Vern Tiny. Så andra polisen är Chris Spencer. Heter han. Och eh, samma bilder är den spelas av Larry Thomas. Eh, ah, ja, nu ser man den. Vill du ha den Så Brent Mendenhall spelar eh, George W. Bush. Eh, så fortsätter det en massa. Nu börjar det försvinna... Ut i de här bi nu. Och där Uwe Boll till exempel med. Och sen är det något som de här med, jag med. Ja, säga. vi skapade själva spelet för var med också. Ju. Ja, just det. han var med i den <här> det där. slogs med Uwe Boll. <här> <Yeah>. <här> för att har att han inte lekte med hans spel. Och yep. sablade hans spel genom att göra den här filmen. <här> <här> och det var en rätt kul... Vad heter det? de här som... den bröt fjärde muren lite väl mycket där. Fourth Wall kallar man det. Alltså... Ja, det är ungefär som om man sitter och spelar spel, och sen helt plötsligt den här karaktären kommenterar man är att det är ett tv-spel. Då bryter man Fjärde Muren, kallas det. Ja, det menar, även om man säger, karaktären exempel, karaktärens säger något någonting om spelet skapare. Ja, eller något sånt där, bara så att det, det visas i spelet att det här är ett spel. Det är precis som i filmer, då när den helt plötsligt så säger de bara, är du kameramannen där? Flyttar den, hittar du något sånt där. <laughs> bryter Fjärde Muren. <laughs> Så, det är inte jag så där för tjustig, men jag vet, en del tycker jag om det. Ja, Det, det beror ju på lite Den filmen nämnde innan med George Clooney där eh, Kille Tomatoes. Yeah. Mm. Eh, de hade ju en sån sak i den eh, att vi får bryta här. Vi kan inte göra filmen längre, vi måste ha sponsorer. Ja, just Och det kommer också det, en massa ja. såna reklamgrejer fram hela Aha. tiden. Och sen är det, är, det, är det en scen där vi. De ska jaga och ting som hoppar upp uh, såna va sin fjälljuling. Mm. att eh Vi kan beginning catch them on those uh four wheelers who, uh, Kawasaki's with a uh, hp uh, so many bla bla bla bla Och så är det gjort Don't we have enough money now? Så it is vem som sitter regissören att med Bastian Shay tror jag det där, honom och typ ja ja ja just go go go. <laughs> Så det, det beror ju lite på alltså, vad det är för någonting. Och vissa kan vara roliga och vissa... Äh, varför är det där? Mm, Men det är som så. Är det, så de äldre gjorde väldigt mycket roligt av det. De kommer ihåg speciella scener de satt på ett café, tror jag. Yeah. Så att mitt emot varandra. Helt plötsligt ser man sådana här... Han upp med konflexpaket konfliktspaket och ställer sig. Yeah. <laughs> Sånt är rätt kul. <laughs> så att det såhär, blir mer att det ska vara dåligt gjort. Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> Sånt är ju skitroligt. Så du kunde inte säga någonting om det, det som heter har testat spelet. Nej, mm. inte. När jag inte in gå in på det där så. När jag tänker på poster också. Jag vet inte om någon av er såg det på TV4 tror jag var. Antingen hette Dödande spel eller Mördande spel. Och det var när moraliska samhället skulle börja såga ner på TV-spel och dataspel helt och hållet. Det var ja, det under det. den perioden. Ännu en gång. <laughs> var det var en Ty, gång innan? vi Slutat med det någon gång. Ja, det tycker jag mycket lugnare nu. Det är sant. Mm. Ja, det är bra vänta. Och det var de hemska tv-spelen. Och då var det, här, de då var det de ny, dåvarande nya spelet GTA Vice City. Ja. Var det. Och eh, Postal 2. Ja, självklart Postal 2. Och när jag såg det här inslaget då, och berättarrösten då. Som var allvarlig ja, oh, är det klart? Ja, ja, låt mig gissa De tog typ sån här typ klin svetsgård Sprutade ögonen Det var verkligen en tragisk Nej, det var sådana här berättarröst som la över, oh. över. Och eh, det var <laughs> Posterspelet Jag bara skrattade för jag hade testat det Så att det, det är inte världens bästa spel Jag menar det är skitstorien, men skitsamma eh, Och var det Karaktären då tog en sån här Och höga av där, Så hör man berätta sånt och karaktären valde skiffen. <laughs> är det slutliga svar? <laughs> jag tänkte snöra, det ska God. vi höra i bakgrunden. Five <laughs> points. <laughs> typ. I mean, jag testade, jag kollade lite med PewDiePie spelade den nu. Mm. Och för fan, jag skrattar. Och det är roligt att han säger inte pissa på dem. Ja. Till, uh, kissa, på dem, kissa på dem eller han säger ingenting om sånt när han gör det han kallar det för naval juice <laughs> okej <Okay. laughs> you want some naval juice for my navel <laughs> det är säkert någonting inom kontrakt, han får inte säga vissa osäkert eller, ja, sånt, ja, ja. Mm. eller så vill han bara inte det, för han säger mycket svordom på svenska det är ja men jag tror fast jag också det att eh, han har väldigt många unga eh, tittare också Ja. ja det är ju den så att det är naval juice och jag, jag skrattar den här spela spel mm. för det är liksom man går till exempel med en hexsax och klipper av benen på folk så, här, ja, så här, visst. I want to leg in your leg. så jag lägger på någon komisk musik i bakgrunden mm. att alltså. leg it baby ja. <laughs> Och sen säger I want to taste some naval juice <laughs> så, <laughs> så så säger och eh, pissar på de här liken. <laughs> så att, eh, ja alltså de som inte har tittat på så 2 som jag har testat jag tycker, Nu idag kommer du tycka att, Fan vilken ful grafik alltså. Ja det är det Det är, inte ja, men det, det är det grafiken ja, det är inte Men mm. det är nog väldigt underhållande Att spela det För allt det här groteska man kan göra i det Ja det är verkligen mm. alltså, Har man en dålig dag så bara kör man igång Och spelar lite poster mm. två så känns det bättre sen Ja Och ja, har du inte så. spelat så kan man alltid köpa filmen Och jag från min sida kan man bara tala för mig själv Gör det <går> jag tycker jag, jag, jag verkligen gillar film jag trodde jag skulle säga det om Uwe Bollfilm men eh, denna jag tycker det är en av hans svagare filmer faktiskt i och med att den känns alldeles för eh, osammanhängande med allting tycker jag det känns vilt hoppande hit och dit men eh, andra Uwe Boll filmer tittar jag gärna på men denna rekommenderar jag bara i så fall som jag sa innan med ett sexpack öl typ. Du <laughs> måste vara fullfaktioner. Ja, <laughs> ja, exakt för att kunna höra dig uppskattade. <laughs> uh, Stefan uh, Som sagt, uh, det är någon filmen. Jag kan inte se den för ofta tror jag inte. Uh, men det är, som sagt, den är första gången jag såg den. Uh, jag nickar över vad som är. Ja, precis. <laughs> <laughs> Ni ser uh, inte ja, men det, alltså, det, det är ungefär som typiskt hur man har liksom, den där otroligt sjuka, provocerande om man säger så. Så att, okay. äh, jag, jag, jag visste förstås vad för skulle förvänta mig så att äh, jag tyckte om det du tycker om det. men ja. äh, ingenting man ser ofta. Nej precis, det är en sån film plockar fram efter ett par år eller något sånt där liksom om, om man säger så. Skulle det vara i så fall om man ska leta skämt för det var en hel del skämt i bakgrunden på skyltar och sånt som så man missade Ja, sa ja, det, sånt ja. Oh, oh, oh, oh, bland annat. Uh, say no to Africa. I, ja, say no ah. to Africa. <laughs> och, uh, German City, little, little Germany. Ja, lite, ja, lite Germany. Det sådana roli roliga skyltar i bakgrunden och sånt var det. Ja, precis. Så att det, det ah, har jag missat då. Nu får jag kolla på det ännu en gång för det. Ja, det, det ja. Kolla bara sånt <laughs> Vi och så... gör det nu med en gång. <laughs> ja, precis. <laughs> I affärer, skyltfullt. Och sånt där var det lite sådana roliga grejer också de hade satt dit. Ja, ja precis. Ja, har jag missat det då? Ja, det gjorde du nog då, för ja, det kan ja. jag tänka mig kan vara kul att se. Jag kommer mer ihåg det, att det där tv-nyhetsinslaget, var det nu var, sig nåt till Afrika, vilket är också sådana här väldigt, slag under bältet humor. Alltså. Ja, ja, visst. <laughs> det är liksom, jag eh, och eh, hur den lever upp till spelet. Jag tycker den lever upp till spelet jävligt mycket. Det är för liksom, spelet är dåligt, det är det. Det är dålig story, det är dålig grafik i den alltså och eh, den är bara rent runt smaklös egentligen. Och det är i den här filmen också, den är ju smaklös ja, ja, så, säkert, så att den ja. lever upp till spelet absolut. Riktigt white trash, allting. Ja, men om vi nu ska, ta, eller ska vi lägga till någonting mer eller ta bort någonting. Uh, nej, nej, jag tycker jag är ganska nöjd att säga Okej, och vi har ju inget betygssystem Hade vi inte Så du, vi tar oss. Nu har vi sett två filmer, vilken tycker ni var den bästa Vi såg den, Doom Och nu har jag sett Postal. Doom håller jag på alla gånger Doom håller du Stefan? Uh, nu har jag sett Doom så många gånger nu Så att jag skulle nog faktiskt vilja säga Postal den här gången Bara för att det var mer humor uh, jämfört med Doom är en väldigt seriös film det är liksom någonting som äh, vad heter det, var roligt att titta på, om man säger så. Det var liksom mycket skjutande hela vaskrutinen och ja, väldigt, det, ja. väldigt mycket humor i att sjuk humor som jag tycker om. Och tuttar. Mm. Ja, det är så. Ja, det är alltid trevligt det, det <skratt> behöver man inte säga här, Nej. det är liksom ja. vi går alltid hem. <skratt> ja, ja, det är we all men, right? Enslingen? <skratt> ja, enslingen. Och kanske jag ska byta. Jaha, okej. Okay. Grattis. Få en syster istället. Ja, trevligt. <laughs> så att, nej, den här gången så håller jag faktiskt på Postal. Ja, om man ska jämföra med Doom och Postal, vilket jag tycker är bättre. Jag säger faktiskt Postal. Ja. Det två mot en. Menar du bättre eller mer underhållande? Eh, bättre. Mm. Doom, ty Doom tycker jag var lite så här Speciellt från The Rock Mycket överskådespelare Jag säger inte att de i Pozol var bra skådespelare Men <laughs> jämför, jämför med The Rock I Doom Så tycker jag de i Pozol var bättre Ja men ja, det får. Har han gjort något bra egentligen äh... Rent skådespelare insatt Han har gått tillbaka till ringen <utan> ja, ja, exakt. När <hannan> han tävlade. <skratering> ja, <yeah>. ja, visst. <hulfull> så, där har vi det, eller hur? Och eh, vi hoppas att den här typen av recensioner om den kanske inte gav er att så mycket. Men eh, det är en film för er som har, som Stefan sa, eh, smak, smak sjuk, smaklös, sjuk humor. Eh, chockande scener. Alltså, det är vi om det ju med Centiped, vilket suger över den delen, liksom, bokstavligen ja. Så långt ifrån politiskt korrekt som möjligt. <laughs> ja, precis. ja, precis. Så, så här anti-PK-filman ja, ja, alltså, så är det, är, det, är, det, är, är det någonting för EU. Ja, mm. den går liksom att ta seriöst. Det, det går va inte. Nej, så tar, även ni, tar ni den seriöst så är det någonting fel på er. Ja, det, ja men det har du <laughs> rätt i. Alltså, det skulle någon att ta den här och bli förbannad. Det är liksom det... Du har ut den här stickan, du har ju röverna. Alltså. Ja, det... ja, precis. Liksom. Försök liksom att se liksom, det roliga i det hela. Liksom. Så tar ja. man åt sig av den här så kan jag ju säga att då tycker jag att det, det är inget problem med filmen. Det är problem med dig om du tar åt dig. av den. Ja, precis. Ja. Så då har vi det. Postål. Postal. Jag ser jag ser den. Stefan ser den, ser den? och jag säger inte den. S nej. nej, jag <laughs> säger, jag säger sex <laughs> Exakt. det sexpack Exakt. Sexpacks postor. <laughs> Så ha, ska ni göra resten av kvällen sen då? Uh, Efter vi stängt klara. Jag måste laga mat sen då. Ja, det, det låter som en bra idé. Ja. <laughs> då ska jag bara Yes, jag ska bara en vecka. Jag väntar på vad du säger. 32. 32, just det. Då ska jag till Tyskland. Då ska jag till Tyskland, men inte Tuvebol. Little Germany. Ska jag välja nästa film då, eller? Ja, nu har jag valt in. Jag har valt en. Då ska jag välja en, och vi får se vad det blir, så jag säger ingenting nu. Jag vet inte själv vad det blir. To be continued. Så att äh, det var allt från hansolog. Jag är Tobbeon och det är Stefan och det är Jörgen. Och äh, till nästa gång så får ni ta hand om mig och kameran online. Hej mm, yeah. då. Hej då. Hej då. Okej. Okay, yes. So, okay. <laughs> yes. <laughs> Hej då.